Tura ya nane umwiso walikafa la maji bande ba ya zile zafira mwezimu nguka mudalano huna izinyamazontsi ranguza matsunga atayizinyaha zontsi zakwa na wa jahazi basi mwezi mungu avele ampe voshivande ata ya atayamaji andisa ufungwa ya akapa suwa shivande santsi hahula wa uzimu ya zia na imilongo ya maji ya mbinguni ibaliha. ya maji ya na hana ufungua polepole shivanze jumansi. tena ya maji yasachia wakati hapara isuku ya mia wa hamsini banda yalikafa landisi Iyode isuku ya kuna ya umwezi wa saba wakati lijazilafu haujumwa enilimaya ararati ya maji ararat. ya enje na ufungua atampaka umwezi wa kumi. Isuku ya handa ya umweziwo zinsaze imilimazi venua ya suku atbayini nuhu aboy sibaka aka ashifanya harim alijahaz abuli akwai lilawa la kuzingi dza dzana uzingiza maranyengi atampaka ya majia haya ayashivanje jumanzi Ajaabuliatse na mwananziya ile aone nahika ya maji afungu ashivanje jumani be u mwananziya kapara vaho vaho basi basi nuhu hujahazin mana avuka na maji hari mwa Shivanje saiyo nu nuhu avede ramono amurenge amuti ya jahazin adindutse na suku sabazangina ajaabuliatse na mwananziya alawe mwali alijahaz Maharibi haridi ivoyazinga umananziya amregea. a ah. tiwani avingi harimo wa hewani wa ni maiti iyode inananu ya ambayamaji afungu ashivanze zumantsi basi asubiri tena suku sabazangina banda vavo aja abulie umananziya deu umananziya kamregea tena nu Isuku ya hanja ya umwezi wa hanja wa umaha wa sita mia na moja wa Nuhu Ya maji ya haya shivanje jumanshi. Nuhu anyongo amachete kulipombo dali aono aona. Wei, amba shivanje shantishi haya. Ivoya para isuku ya na saba ya umwezi wa vili, ishivanje shantishi kashirumun kwa azizo. Mwezi Mungu Nuhu Lawa jahazini, wawe na mtumshe waho wana watu baba waho na yamanyadzaya to ya izinyama izinyamasiriyo jahazini na wawe rangu langwizi ata izinyam. na izinyama. Shivande na izinyamasirambawo shivande jumantsi na, zidzaete, na zangeze, shivande jumantsi wa na zida shivande nazange dzeshivande jumantsi no alawawa zaw mtumshe wahe wana watu baba wahe na yamanyadzaya Izinyamazonti ranguzi zizo zendao atazirambawo atazinyonyizonti nakakulahle tshendawo shivande jomanti zilawa jazini haiswana yazo nuhu amundiyara bisi dakasha ya sadaka, yasadaka arenge bandi yakakilaswana ya izinyamazalali na zahalali azithints azito akafara shidaka juhauzit moro atazikom wakati rabi akiyai harifu njema ile ajambia titswapi ze shivande shantsi tsena hasibabu ya umwana damu baiseru ya umwana damu ikenti rangu na hai hayo. na hangamizatsena izintu pia zilio hayati mauride halilo naifani. ifani na ihuvuna ibari dina ihaji likusi, ukuna mtana kazito zia abadani. Na dunia dunya